wah lu namun dami lisani yiqul qawli illa yang dirahmati Allah taala sekali sama sekali bersyukur kepada Allah taala kerana pada pagi ini sama-sama dapat kita semayam raw mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan diterima oleh Allah taala insya pada pagi ini sebagai pengesihan kita mari tengok tafsiran dalam surah al-Falaq Surah al-Falaq ni surah yang pendek ia mengandungi 5 ayat yang mana ianya diturunkan di Mekah dalam tafsir yang telah ditulis oleh Dr Wahbah Az-Zuhaili di sana beliau menulis perbezaan pendapat Dalam menentukan sama ada Ianya surah Makiyah ataupun Madaniyah Ya Maknanya ulama' telah bersesih pendapat Tentang surah Al-Falaq ni Surah Al-Falaq ni turun di Mekah Ataupun turun di Madinah ya. Surah ini dan juga surah An-Nas ya Surah Al-Falaq dan surah An-Nas Merupakan surah Maqiyah Pada pandangan Hassan Al-Attak Ikrimah dan Jabir Ini pandangan ulama Dia kata surah Yang ini dan surah An-Nas ya, Merupakan surah yang diturunkan Di Mekah Inilah juga Pandangan kebanyakan ulama. Kebanyakan ulama Mengatakan Surah ini adalah surah Maqiyah Maqiyah Maknanya Surah ini diturunkan di Mekah. Manakala pada pandangan ibnu Abbas, ibnu Abbas yang ada sahabat Nabi yang apa dengan Nabi yang bertafsir, mufasirun, di zaman para sahabat, menurut satu riwayat daripadanya dia kata Surah ni Surah Madinah, Surah yang diturunkan di di Madinah. Tetapi dikatakan Ini jugalah satu pandangan yang tepat juga Walaupun Sebagai satu pengetahuan bagi kita Maknanya Di sana ada perbezaan pendapat ulama' Sama ada surah Al-Fala' ini Makiyah ataupun Madaniyah Ianya adalah satu perbezaan pendapat ulama' Surah Al-Fala' ini Bermula dengan firman Allah Ta'ala U'l-a'udhu bi-Rabbi'l-Falaq Katakanlah wahai Muhammad Aku mohon perlindungan Tuhan Iaitu Falak Ayat Ia 1 Falak ni Berertinya berpecah Ataupun bercerai Antara satu sama lain itu Maksudnya Al-Falaq Yang pecah Ataupun bercerai ia termasuklah benih biji yang boleh berpecah Boleh pecah eh? Tumbuh-tumbuhan eh? Mata air di bukit Hujan dari awan Mendung dan eh? Di antara juga kewan Allah Ta'ala Dalam surah Al-An'am Sebut juga eh? Hampir sama dengan ayat ini Yang mempunyai maksud yang sama Juga dalam surah Al-An'am ayat 6 Pemecah biji dan bijiran Maknanya ia ya, sama dengan disebut juga dalam surah Al-An'am ayat 6 ya. uh, ayat ayat 95-96 ya. surah Al-An'am cerita tentang al-falak juga Samanya, maknanya berpecah, bercerai eh, antara satu sama lain kaitan surah al-falak ni dengan surah An-Nas ya. Allah mengurangkan tentang persoalan ketuhanan sebab itu surah-surah yang diturunkan di Makkah atau memakian Semuanya berkisar tentang akidah Tentang akidah Sebab Orang-orang musyrikin Mekah Ya Mereka Dalam keadaan Mencari-cari Ataupun dalam keadaan kesesatan Iaitu Manakah Tuhan yang sebenar Sebagian mereka Menyembah bahala Ya Menyembak benda-benda kahut Percaya benda-benda yang tahyul ya? Maka Surah ini diturunkan di Mekah khusus Kerana untuk Membimbing musyrikin Mekah ini Ataupun orang yang jahil Jahiliyah zaman itu Yang tak boleh nak membezakan Mana satu yang diciptakan oleh Allah Mana satu yang diciptakan oleh manusia manakala dalam surah al-Falaq dan surah selepas ini surah An-Nas Al ya Allah Subhanahu Wa Taala menelangkan gangguan dan buatan yang perlu perlindungan Allah Taala di kejahatan dunia ini Di dunia ini ada banyak kejahatan sama ada datang daripada manusia ataupun datang daripada bukan manusia ya Maka dengan itu Allah Taala beritahu kita Bagaimana nak kita nak menghindarkan gangguan itu? Ya? Semoga dengan ayat yang Allah Taala bagikan ini sebagai satu satu pelindung bagi orang yang bacanya, ya? kulangungu birabil falak, kulangungu birabinas dan gupululohu ahan. Allah mukul menjelaskan tingkatan atau klasifikasi makhluk yang berpaling dari mentaahkan Allah. Ya? Allah beritahu kepada kita ada makhluk ha. Yang tak mahu mentafikkan Allah Seperti golongan musyrikin ha, Musyrikin mukah ni memanglah Dia sebenarnya dalam hati mereka tu Suka tahu akan kebenaran Islam ya, Sebenarnya Tapi oleh kerana Agama nenek moyang mereka tu Dia tak nak tinggal Hadat mereka dia tak nak tinggal Jadi dia tahu dia tahu Nabi Muhammad itu Rasulullah. Dia tahu. Ya. Hingga kena orang Yahudi pun dia tahu bau. Inilah dia Rasulullah tahu. Tapi dia memang sengaja tak nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha. Ini orang yang tak mau Allah, golongan musyrikin dan segala jenis syaitan. Ya. Ha. Maknanya ada tiga golongan yang dikatakan ataupun dikatakan makhluk yang berpaling daripada Allah Taala musyrikin-musyrikin orang yang syirik pada Allah Taala musyrikin ni orang yang musyrik, orang yang syirik dipanggil musyrikin mana sebab siapa yang syirik pembukaan zaman jahiliah dulu tapi zaman sekarang ni kalau siapa dia di syirik dia digelar musyrikin di kalangan orang-orang syirik pada Allah Syirik ni bukan setakat Dia menduakan Allah Mana dia ada Tuhan lain Itu itu memang jelas dah Dalam agama menyembah selain pada Allah Tapi kalau kita ni syirik Percaya benda yang dikatakan Benda tu saja yang boleh Boleh Boleh buat Allah tak boleh Itu ha, pun syirik juga Syirik kepada kebenaran Syirik juga Syirik juga Ya Syirik kepada percaya kepada duit sahaja Wang sahaja yang boleh menyelesaikan segala-galanya Di dunia ni Dia tidak menyatakan Allah syiriklah. Kalau dia kata kuasa yang dia ada saja, Dia ada power, dia ada kuasa Yang boleh menyelesaikan segala-galanya Allah dalam binggu dia tak ada, tak ada fikiran lagi dah Syirik juga Kadang-kadang syirik itu benda yang kadang-kadang Tanpa disedari berlaku Kita menidakkan Allah Ta'ala itu berkuasa Ya Pun syirik Dan juga satu golongan Golongan syaitan Memang dah jelas ni golongan berpaling kepada Allah Ataupun golongan manusia Ataupun jin Jin yang tak mau ikut ajaran Islam Jin ni kejadian Allah Ta'ala Macam kita juga manusia Tapi dia tidak duduk alam manusia Maka dia pun ada Ada kewajiban apa dia Dia kena buat apa sebagaimana kita buat Baiklah Allah Ta'ala berfirman وَمَا خَلَقْتُوا الْجِنَّ ins <وَالْإِنس> Tak aku jadikan jin dan manusia tu Maksudnya dua, dua kejadian Jin manusia إِلَّا لِيَعْمُدُونَ Kecuali menyembahnya untuk mengabdikan diri kepada jin ini juga difardukan sesuai padukan posenum ibarat ibadat lain haji ya sebab itu ada jin Islam ada jin kafir ya surah ini dimulakan dengan ajaran memohon perlindungan Allah Allah taala kata kul a'udhu katakanlah wahai Muhammad aku berlindung Berlindung dengan siapa? Berlindung dengan Allah Minta berlindung dengan Allah Kita bukan berlindung dengan Dengan benda-benda jahat Syaitan ya, Jin Benda-benda khurafat Syirik ya. Dan juga minta berlindung kepada Allah Daripada kejahatan makhluk Minta Allah lindung kita daripada makhluk-makhluk yang jahat Manusia dan jin manusia ni sampai tahap dia jahat jadi syaitan manusia ni kalau sampai tahap jahat dia dia dia tahap dari jin ah tahap dia ah jahatnya dia tu dia katakan sebaik-baik jin itu sejahat sejah manusia itulah jin paling baik sekali ha hmm. kan okay. maknanya kita juga minta lindungan taala daripada kegelapan malam. Malam bila malam macam-macam berlaku. Sebab itu malam ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bila malam masuk saja waktu maghrib, ya. Sebenarnya waktu maghrib syaitan paling banyak keluar. Keluar daripada tempat uh, tempat rumah dia. Tempat penginapan syaitan jin keluar waktu maghrib. Kan? Tapi ada yuk musir ramai keluar tu maghrib ha. Pasal malam bukan budur duyun Berjalan budur Waktu maghrib tu nak pergi Pelik tu masalah sekarang ni Waktu lain tak ada tak ada. Rasa nak pergi Tapi waktu maghrib tu nak pergi Nak maghrib dah. Nak masuk maghrib dia nak pergi Pukul lima setengah tu kena pergi Jumat setengah dah siap semua dah Pasal malam dah ready dah dah, dah, dah jual beli dah eh tak, eh tak nak nak pergi je dekat pukul 7 7, 10 eh, jalan kaki, naik motor waktu tu so, ada yang Hah? menjalakkan Ustaz? ha? sebab so, orang tuan memang lah tuan tu dia dia dia dia dia dia sebenarnya eh dia orang surah dengan peristi Peraturan tu kita yang buat ha, ha, Kita manusia Manusia yang buat undang-undang Tapi itu undang-undang manusia Sekali bila manusia tidak mahu ikut undang-undang manusia Undang-undang Allah tak nak ikut undang-undang manusia Ya? Lantan dia waktu pagi tu terus yeah? kan? Ha yelah Dia macam serami Mekah lah Ha itu memang Sepatutnya begitu macam kat Mekah tu Bila azan je Tutup kedai Siapa dibuka kedai menega juga kena saman Kena tangkap Kena masuk mahkamah nah, Itu memang endang ya. Dipanggil Hisbah Hisbah ni Dia cegah kemungkaran Dan ajak buat baik Buat baik, suh tutup kedai Semayang, berjemaah nah, Kita pun Kalau suasana itu berlaku Kita pun nampak seronok pada kadang sekalian, Orang pergi semayang Berindu-indu-indu Rasa seronok tengok Bodoh nungu orang pergi semayang Waktu maghrib Kita tengok kadang-kadang kita pergi satu tempat tu Orang tua, orang muda jalan kaki Ada naik musikal, naik motor, naik kereta Waktu nak semayang Ramai orang pergi semayang ha, Suasana Suasana tu ha, Kalau kita dapat wujudkan suasana Di taman kita ni Alhamdulillah Waktu semayam ramai orang keluar nak gi surau. Kaswornu. Ada. Ni waktu semayam gi pasal malam. Waktu tu, pasal malam. Waktu semayam boleh nak, nak beli nak rugi jajan. Nak beli barang dapur, susu-susu macam-macam. Nak beli macam-macamlah. Ha, waktu maghrib tu nak beli. lepas maghrib jadi kurang nak beli. Dekat nak Isyak kan sebab itu masa maghrib itu pendek sangat memang pendek waktu itulah manusia nak nak nak buat itu nak buat macam-macam ya ha. sebab itu waktu malam ni dulu antro memang dia je marah budak main waktu maghrib betul tapi dia tak beritahu hati dia ya ha. masuk-masuk cukup lama maghrib dah dah senjalah lah ha? ha. tapi dia tak beritahu hadis dia tak beritahu Tahu ke Tafsir dia sebab pulak umur Dan boleh tahu Dia tahu masuk ma? Maghrib Jangan main lagi dah Sebab apa? waktu maghrib tu Banyak Syaitan Banyak jin keluar Daripada tempat dia ya? Dan juga waktu malam ini Orang guna untuk sihir Untuk menyihir si orang Siang boleh Tapi biasa dia buat Waktu malam dan orang yang berhasad dengki juga waktu malam Dia buat benda apa-apa jahat Laku waktu malam, waktu gelap gelita Sebab itu <coughs> Orang pak penyamun dia keluar air malam Ya Sebab perangan dia sama dengan jin syaitan Perang, Sebab perangan jin syaitan dia air malam Gelap dia, tempat gelap dia Tak pasang lampu dia siap rumah tu kena Lampu belakang depan tak ada ha, Ini memang senang nak masuk Dia memang suka tempat gelap ya ha, Kena pasang, kena pasang lampu Yeah. <coughs> Kemudian disebut pula dalam surah An-Nas ni anjuun nasni anjuun nasni li lindung Allah daripada kejahatan manusia dan jin. Tiga-tiga surah ni, kul a'uudzu bi qurruwallahi ahad. Kul a'uudzu bi rabbil falaq, kul a'uudzu Dalam hadis dinamakan al-muawwidzat. Tiga-tiga surah ni yang disebut al-muawwidzat, tiga surah yang minta berlindung Allah minum daripada menda kejahatan manusia dan jin Tiga surah ni baca Sebab itu ulama kata Sebelum tidur baca tiga kul Nah, ha, Sebelum tidur Baca tiga kul mana Ada setengah ulama kata Setiap kali lepas mayang Kena baca tiga kul ni Setiap kali lepas mayang Baca tiga kul Atau baca fatihah dulu Atau baca tiga kul Mulakan dengan surah fatihah kertinya ya. surah-surah ini memberi perlindungan surah Al-Falaq didahulukan dari surah An-Nas kerana kesesuaian irama bekatan ya. potongan-potongan ayat dalam surah Al-Ikhlas kerana potongan terbat di awal surah Al-Masad nah, jadi, sesesuaian itu telah disusun oleh eh, orang yang yang yang apa, yang terlibat dalam penyusunan ini, maka sesuaian itu disusun sebegitu, ya Maka kandungan dalam surah Al-Talaq ni mengandungi permohonan belenggu daripada Allah taala kejahatan makhluk-makhluk. Ya. Ha. Jadi boleh saya tak habis cerita tu ni masa saya pergi seminar atau eh, pun diskusi suruh ke seminar ni, daripada Profesor Blaise Bari, dia banyak kali dia cakap kenyataan dia, statement dia dua kali dia cakap macam tu, dia ulang Bukan sekali dulu Dua Tiga kali dia ngulang Dia kata <coughs> Dia lebih setuju Kalau orang Orang bukan Melayu ya, Menjadi Perdana Menteri Ataupun Ketimbalan Perdana Menteri Daripada Melayu yang tidak menghormati Pulang dan undang-undang Malaysia tiga, tiga kali dia ulang so, Soalan tujuh ada seorang profesor Mahdiah tanya, dia jawab dia jawab macam tu ya. sebab dia bandingkan dengan di Eropah, di England, di Amerika bagaimana orang Amerika ni bukan orang Islam bukan Islam kafir, Kristian, Yahudi tapi mereka ni cukup menghormati undang-undang negara dia yang salah atau tak salah tak kira siapa orang Kaisar barat. Tapi dia tak ada, dia bukan Islam, dia tak ada bukan mengikut Quran, bukan ikut hadis Nabi. Takutkan azab Allah Taala dia tak, tak buat meninta. Tapi dia dia beriman orang Kaisar beriman dengan undang-undang yang dia buat. Dicukup hormat perlembagaan negara, dicukup hormat undang-undang negara. Begitu macam itu. Terkejut tercengam semua orang pahasa di UKM kalau kita memang kita Melayu memang mesti nombor satu orang Melayu itu maktala-makt tak sebab dia menjaga Islam tu nak jaga Islam Nah, tak sepatut-patut orang berantia menjaga Islam dan orang orang Islam dan kestimuan Melayu buat sesuatu terjaga tapi dia kata macam tu sebab apa? Bukan ada sebabnya Tandangan daripada seorang pakar Perundangan Tapi dia memang pakar Soang itu Profesor ataupun pakar perundangan Di UKM yang sangat challenge Yang hari pagi itu tadi Soang tak boleh jawab Maknanya tuan sekalian Itulah dia tuan sekalian Kadang-kadang kita yang Malaysia kita buat undang. Kita yang mana undang undang Itu yang langgar Maknanya undang-undang Malaysia ini memang tak tersuai Dan Bila mana tak tersuai Pada pandangan Malaysia Dia akan ubah Dia ubah balik, ubah-ubah-ubah Bersidah mula-mula, ubah tak tersuai, ubah lagi Dan sampai hari akhir Kiamat pun, undang-undang Malaysia yang manusia sendiri tak tersuai Ada benda yang tak kena tetapi ya. undang-undang Allah ni tempat hakikatnya tidak dapat dikaitkan oleh manusia dan makhluk lain. Beghebatnya so, undang-undang Allah. -undang ya. Baik. Maknanya kira sikit lagi masa. Timur ini ni. Surah ini melalui pengajaran dan bimbingan yang sangat bernilai. Untuk melindungi manusia di kejahatan manusia lain Terhadap sakit hati dan kadang Dendam Sebab penyakit manusia ni Ada hasat Ada dengki Dengan hasat dengki ni Inilah penyakit syaitan Yang ada pada syaitan Maksud kalau ada pada manusia Dia akan buat untuk hawa nafsu syaitan Sebab itu Surah ini juga melindungi mereka dari bencana racun dan bencana alam Surah ini juga Apabila gelapnya semakin pekat, justru itu mengenungi perkara-perkara yang menakutkan Dan kejutan-kejutan yang merosingkan lebih-lebih lagi di tempat-tempat yang tak pernah kita tak pernah kita datang Seperti di tempat-tempat hutan, di gua ataupun tempat orang tak pernah dengar Maka, dan tuan sekalian Dengan kandungan surah ini dan kita mengamalkan surah ini Al-Mu'awizah ni Kelebihan dua surah Al-Mu'awizah ni Banyak kelebihan Ya Maka kita amalkan Baca Waktu ulama' kata selepas semayam Ini hadis ya Ulama' ulama' dulu mengamalkan baca Selepas <coughs> Selepas semayam Membaca Qulullah 7 kali Qulullah U'udul B'lalifalak 7 kali Qulullah U'udul B'enas 7 kali tujuh kali siap lepas mayat dia, dia amalkan begitu sebab itu bilamana mana surah itu diamalkan, dia telah serasi dengan apa yang orang yang amalkan itu maka kadang-kadang surah itu ada satu benda yang boleh melindungi dia daripada apa yang bahaya sebab itu amalan ulama-ulama itu mereka mereka buat amal mereka beramal dengan sesuatu yang seayah tu dia buat amal. Jadi pada tu mesti selasi bagi dia. Memang syaitan pun takut dengan dia. Ya. Dan manusia pun kadang-kadang gerun dengan dia. Manusia yang berkalih syaitan. Tengok dia guru takut Ya. Uh, Allah a'lam. Ya. Itu makna tulah kemanfaat. Sekali guna. Lah. Insya-Allah sambung lagi uh, pada bagi akan datang alam pada pagi ni kita dijemput ke rumah Ustaz Badru Syah ha, ada ready nampaknya kan? tadi belum ha, ha, ha, sama -sama kita Ahmad dan dan lanjutan sama-sama kita mendapat rahmat dan taufik daripada Allah Taala ah ha, salam dan manusia daripada daripada Jin Jin Jin ini tuan sekalian Ada jin Islam Maka jin ini ada Ada jin memang hidup yang begitu lama Ada yang jin yang Macam manusia juga Dia ada ilmu Dia boleh mengajar Dan ada juga jin yang dia tak jumpa Orang boleh mengajar Dia, dia cari orang, orang manusia mengajar Ada Eh, ini pernah berlaku di Madinah. Jin dia berjumpa dengan seorang tokoh di Madinah, eh, orang Arab. Dia minta orang Arab tu mengajar dia. Jin eh? jin mengajar jin. Dia masuk Islam, dia nak belajar. Pada Islam. Eh? Dia tidak tidak menjelma kepada Maknanya dia dalam keadaan dia lah tapi benda dia dia nak belajar sama ada dia nampak jin itu dalam bentuk zaman itu, tak tahu tak tahulah tapi jin itu dia nak belajar. Sampai dia kumpul orang tu supaya dia mengajar dia tentang Islam. Dan nah, ramai jin yang kafir masuk Islam. Tak Nabi pun menyebut pasal jin ke? Ya. Tu pernah berlaku pada <coughs> pada zaman Nabi Nabi Sulaiman. Ya. Sebab itu bila mana kalau baca ayat-ayat tentang kita Sulaiman Nabi Sulaiman jin ni semua takut. Sebab Sulaiman ni dia dia dia memerintahkan semua makhluk pada zaman dia. Ya, semua semua makhluk pada zaman dia tak tunduk arahan dia. Termasuk jin. Sebab itu baca ayat yang berkaitan dengan Sulaiman tu kan. Salamun ala Sulaiman dan surah-surah yang berkaitan dengan Sulaiman dan doa-doa berkaitan Nabi Sulaiman dia pun takut. Dan mereka juga belajar dengan Nabi Sulaiman. Dan sebelum tu dia belajar juga dengan ulama-ulama Nabi nabi dahulu tentang Islam. Okey. Ya. Yeah. Sebab itu di sana ada di Islam, ada di kafir Ya. Yeah. Wallahu a'lam. Okey. Hadanallahu wa iyyakum bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafiil okay. okay. anbiya' wal ala alihi wa sahbihi اللهم مَنّ علينا بالعلم و زيننا بالحلم واقمنا بالتقوى و جنبنا بالعافية اللهم زدنا علما نافعا ورزقنا فهما واسعا من رحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم